אם להתחיל, אז להתחיל עם דייוויד באוי, זיגי סטרדס, מון אייג' דיידריים, לבקשתו המיוחדת של האורח שלנו היום, יובל ליבליך. שלום יובל. אהלן, שלום. תשמע, היו לנו אה, מוזיקאים, היו לנו אספני תקליטים, היה לנו גם משורר ומתרגם, אבל פילוסוף שיהיה לנו כאן... לכבוד הוא לנו, פעם ראשונה <laughs> בתוכנית. אז למי שלא מכיר את יובל ליבליך, וכולם מכירים את יובל ליבליך, היא מגן חיות, היא מהאלבום האחרון שקילר הלוהטת הוציאו, אלבום הקאמבק, שנקרא אלבום הקאמבק. אבל אתה מה שנקרא Man of many talents, <laughs> כי אתה גם סופר. ולא מזמן נוצא את הספר הרביעי, שנקרא עכברתולים. אכן. והוא מתרחש אה, ביפו, נכון? אה, כן, הספר מתרחש ביפו בעצם, למרות שהוא מתרחש במקום דמיוני ביפו, שלא לא קיים במציאות. אתה יודע, כי יש לך קשר אה, פיזי ל ליפו דרך אימא אה, שלך. אה, כן. כן. עכשיו, אז אני הסתכלתי על, על, על דברים שנכתבו עליך, זאת אומרת, מן הסתם אתה ביקשת שיכתבו עליך. בין היתר כתוב שם שאתה אספן כפייתי של ספרים. אז אני רוצה לדעת האם זה עדיין כך? ולמה? בימינו אלה. תראה, אני לא אספן כפייתי של ספרים, אני לא, לא לוקח כל דבר. לא, זה בילו. נשמע טוב. אני, אם אני רואה משהו... כאילו אני רואה משהו מעניין, אני, אני לוקח. אני מסוג האנשים שבכל גם uh, עיר... גם אנחנו. כן. שבכל עיר שאני מגיע אליה, uh, מחפש uh, שוק פשפשים. וזה, אני חושב, אחד הבילויים שאני הכי הכי הכי אוהב, ללכת לחפש בשוק הפשפשים. למשל, כל מיני גלויות ישנות, כל מיני uh, דברים כאלה. אפילו להוביל לא את השפה. רק... Uh, לראות את הלחוש, את העובש ואת עולאי הספרים. <laughs> אני לא, לא תמצא אצלי בבית כאילו חדרים חסומים בערימות של ספרים, אבל... אתה גם ממחזר? אתה לוקח, קורא, <אז> נותן? כן, כן, לפעמים כן. <מח> לפעמים כן. הלפעמים הזה חשוד, זה אומר <מח> שאתה עושה... כן, ו... כן, לפעמים כן. בעיקר אם זה ספרים, אם זה ספרים חדשים, זה ושב... של סופרים שפחות אני מרגיש צורך לשמור. מה לגבי מוזיקה? אתה ספן גם של מוזיקה, או שאתה מסתפק ב... בסטרימינג? אני <מח> אגיד ש... שבדיוק דיברתי על זה עם אמירה, שאתם ביקשתם ממני להביא תקליטים. ותקליטים עין אצלי, כי ממשהו כמו באמצע שנות ה-80 התקלקל לי פטיפוד, והבאתי משהו כמו אלף תקליטים לאוזן השלישית. ושפים מלאים של בלק סבאס והנדריקס וסטונס וכל הרוקנד רול נפתחים, תוצרת ארצות כן. הברית, עם כל ה... עם כל ה... כאילו, תקליטים כבדים כאלה, טובים. אני פשוט רציתי להיפטר מזה, ואז התחלתי לאסוף דיסקים. וגם כן, יש לי עכשיו בבית איזה שבעה אלבומים שמנים מלאים בדיסקים. ואני גם כן, לא יוצא לי כמעט לשמוע אותם, כי ה-CD האחרון שלי לא, לא קיים בעצם. יש לי במחשב איזה, איזה סידירום כזה מיושד שגם כן כאילו הוא מסתובב לפעמים כמו, כמו פורפרה ועושה כאלה... והוא לא מעלה כלום, והוא גם לא מעתיק כלום, אני מכיר את הסימן, הוא בטח הוא כל כך ישן שכבר לא מסתנכרן עם הנתונים החדשים אבל כשאין תקליטים, אז קצין אספקה ראשי מתגייס לפעולה, יוני בגן, ומבין. כן, ומזל שיש אנשים שיש להם תקליטיות. אז אנחנו נעבור לתקליט הבא. שביקשת לשמוע מתוך מה שיוני הביא לנו, וזה ג'ף בקלי. נכון, אבל שנייה לפני שעור קופצים. כך שנייה. אני מזדהה עם מיובל, אם באמת עם מיובל, לגבי מה שדיבר על הספרים, אז אני שבוע שעבר בדיוק הייתי בפריז, mm -hmm. ומשהו מדהים שראיתי שם, בדיוק לאנשים כמוך, כמו שאני גם אוהב, ואותו דבר בצד של התקליטים, יש שם על גדות הנהר, קילומטרים של ספריות, כמו שוק פשפשים כזה, אתה יודע, על גדות שנעולות, של ספרים, גלויות. מכל הזמנים, מהמאה החדשים עד העתיקים של, לא יודע איך להגיד לך, אתה יודע, תחילת המאה. אז זהו, זה בדיוק, יש שיר באינזיך, שיר שמדברים שם על הבוקליניסט. שזה פרויקט uh, מעניין מאוד, שאנחנו ניגש אליו עוד מעט, פרויקט שהוא בעצם שירים מיידיש שקיבלו חיים חדשים בעברית, נכון? כן. אז אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל לא ניתן לג'ף בקלי... לחכות פה יותר מדי, תציג את השיר. יוני, יוני, זיאן, יוני, יובל, בקלי. מישהו יציג את זה. ג'ף בקלי בשיר מוג'ופין. מוג'ופין. וזה תשימו לב לגיטרות שיש בהתחלה. הנה זה בא. ג'ף בקלי, שעלה בעיר יובל, שהשיר הזה נשמע הכי ליד זפלין, מבלי להיות uh, ליד זפלין. Okay. אל תדאגו, יש לנו גם את ליד זפלין uh, בהמשך. אבל uh, מכיוון שאנחנו uh, הזכרנו את uh, אינזיך, uh, אז תראה, אני, היידיש שלי קצת התקלקלה בשנים האחרונות, אז בוא תגיד לי מה זה אינזיך. אינזיך זה בעצם קבוצת משוררים שהתעסקה באני הפנימי. היא לא התעסקה בעניינים לאומיים, היא לא התעסקה בעניינים של, של מוסר ודת ולא יודע מה, ציונות או סוציאליזם או... היא מתייחסת באדם בינו לבין עצמו, בקיום של האדם והתחושות הפנימיות שלו. וזה מה שעושה את הקבוצה הזאת לקבוצה של שירה מאוד קבוצה, מודרנית. הם היו ממש קבוצה, ממש קבוצה ש... הם היו... אה, אה, נאספה יחד, שתו יחד, כתבו יחד, הם ביקרו בקשר אחד את השני, השתכרו יחד. כן. כן, זה היה ממוקד הרבה שנים בניו יורק. הם בעצם, חלקם הגיעו מאירופה, מה... מהחורבות של השואה. אבל המרכז של היידיש בעצם זה היה ניו יורק. כן. ויש פה גם שירים על ניו יורק. עכשיו, אתה מנגן גיטרה בכל האלבום הזה. <חור> אתה גם איבדת כאן? אני תרמתי את שלי לעיבודים, כן. ושם שחוזר כל הזמן אה... זה גבריאל ליבליך. כן, זאת הבת שלי. כן. הבת שלי שרה קולות ריקה, הבת שלי היא זמרת, והיא בקרוב אה, הולכת להוציא חומרים משלה. אז אה, זה הפך להיות גם אלבום משפחתי. אה, כן. אנחנו נשמע עכשיו את 1919, מתוך פרויקט אינזיך, ונקווה שהקומפקט עובד, וכמובן, נכזבה תקוותנו, כי הפונק, הקומפקט לא עובד. ולכן, אנחנו, אל דאגה, יש לנו כאן שני שירים נוספים, אז בוא תבחר לנו את... שנייה, נשים משקפיים, מה לעשות? הגיל עושה את שלו. אה, התרנגול האדום או יידיש. אה, אפשר, אה, כאילו, אתה תרצה להשמיע את שניהם ולהמשיך? לי אין בעיה. אז בוא תשים את התרנגול האדום. התרנגול האדום הוא רוקר. הוא עם דני בסן. הנה. וזה כמו הדבר הכי רחוק מיידיש שיכול להיות. נשיר ביידיש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 עכשיו ספר לנו איך הפרויקט הזה נולד ולמה הוא נולד. אז הפרויקט הזה נולד במוחו הקודח של יובל יבנה, שהוא שותף שלי לקבוצת קרואל. הוצאת ספרים ש... וכו'. שגם הוצאת ספרים וגם בכלל אומנים עם מדיומים שונים, והוא בכלל, אנחנו איך מכירים מכיתה א' בעצם, אפשר להגיד. הוא ירושלמי, אני ירושלמי לשעבר, אה, למדנו ביחד, היינו בתנועה ביחד, עשינו הרבה מאוד דברים ביחד. ו, וגם ניגענו בלהקה שקראו לה להקת המשפחה ביחד אה, בשנות האלפיים, אחרי שחזרתי מניו יורק. גם ההורים שלו היו בא... באוניברסיטה העברית? הם היו בעלי מקצועות חופשיים כאלה, כן. כן, mm -hmm. לא באוניברסיטה העברית, אבל uh, במקומות אחרים. Okay. אבא שלו גיאולוג, עבד במכון הגיאולוגי. Uh, כן, כזה סוג של uh, ירושלמים. אז, אז יובל ויובל נחה עליהם הרוח ומחליטים לטפל ביידיש, אבל בדרך הוא אחרת. יובל הוא מלחין, הוא, uh, מלחין שירי משוררים מהרבה שנים. ואז התגלגלו לידיו הטקסטים האלה, ונחה עליו הרוח, והוא התחיל להלחין אותם. ו... ואז, ומזה החלטנו לעשות את הפרויקט הזה. עכשיו, מכל המשעורים האלה, בעצם אני מכיר רק את סוץ את שמו. כן. כל הידע, האחרים הם די אלמוניים ל... לקהל רחב, מה שנקרא. אז מה, יש בזה גם איזשהו, אני יודע, שליחות? להנגיש <אנגיש> אותם, כן, להציג כן. אותם לקהל חדש. אני, אני בכלל מאמין שכמעט כל פרויקט יכול לזרוק אור על דברים לא מוכרים. כן. אנחנו מאוחר יותר נשמע עוד שיר אחד מתוך פרויקט אינזיך. אחד או שניים, נראה כמה שאנחנו נספיק. אבל עכשיו, הזכרנו קודם את לד זפלין בתור השראה לג'ף בקלי. נכון. אז נלך לדבר האמיתי. אז uh, עד כמה ליד uh, חשובה לך כשאתה בוחן את uh, סך כל ההשראות שלך שהביאו אותך לעשות מה שאתה עושה? Uh, חשובה מאוד. אני בעצם שומע ליד זפלין משנות העשרה שלי ושומע אותם ברציפות כל השנים. וגם, uh, הנה, אני בשבוע הבא, השבוע הזה, אני בעצם גם uh, הולך לנגן שני שירים של אלד זפלין עם להקת קדחת בלוונטין 7 ביום uh, רביעי, 29 מת, לחודש. אתה מתארח או שזו להקת שלך? אני להק מתארח. Okay. אני מתארח בלהקת קדחת, ואני הולך לנגן שני שירים מאוד עוצמתיים של אלד זפלין, uh, וזהו. אז אנחנו עכשיו לזפלין ונשמע את מיסטי מאונטינג הורפ. הנה. ולד זפלין, ועד שנניח את ה... וכל הנשיפות של יוני על התקליט. אתה יודע שיש לנו מברשת. הנה. הוא קפץ, הוא קפץ. זה מין המצאה חדשה כזאת, שנקראת מברשת, שאתה מנגב את התקליט, מאבק והכל... אנחנו חוזרים להיסטוריה שלך, יובל. והיו-היו שני בחורים, אחד שחר בן ברק, אחד שרון מולדבי ואחד יובל ליבליך שהצטרף אליהם ויחד נוצרה להקה שנקראת גן חיות. Mm -hmm. uh, להקת, להקה מתחילת שנות התשעים אם אני זוכר נכון. Uh, אז זו להקה שהסתפקה באלבום אחד והתפרקה היא לה. استפקה. היא הסתפקה, אני לא יודע אם, היא, אם אני הסתפקתי. אתה לא. אבל uh, היו כאלה שהסתפקו. אני שומע כאן איזושהי נימת uh, חוסר שביעות רצון. תראה, כן. הלהקה מאוד הצליחה. כן. Uh, היינו מופיעים במקומות הכי גדולים שיש, וגם התחלנו לעבוד על תקליט שני. שני. כן. ואז קרה מה שקרה, והלהקה התפרקה. ואיזה מקום, זה כאילו די, אני די, זה בעסוקה. הייתי אותך. בק... על הקרשים, איזה תקופה ש... שפתאום כאילו נשלף לי מתחת לרגליים. ב... השטיח. השטיח הזה, כן. כן. Uh, אנחנו חוזרים אל הקומפקט שלנו, בתקווה שהפעם הוא ינהגים. כמו שאתם שומעים, הוא מנגן, וזה נקרא גן. גן החיות. אחרים, בדיוק כשהמיקרופון היה סגור, אתה תמשיך בקו המחשבה הזה על גיטרה, אה, למה גיטרה? מה זה עושה לך? אני, אני חייב להגיד, בכל פעם שאני רואה אותך מופיע עם הרגל על המוניטור, ונראה שאתה נורא נורא, נורא נהנה <laughs> להיות, <laughs> עכשיו נשים במרכאות, הגיטר הירו, נכון? אפשר להגיד, תראה, אני גדלתי על גיטר הירו, והיום זה לא כל כך קול להיות גיטר הירו. זה לא, כאילו, שנים ש, שזה, לא, שזה לא עשה רושם על אנשים. ועדיין, גם הגיטריסטים בלהקרות אלטרנטיב, כאילו, אני רציתי להביא לפה באו האוס וג'וי דיוויז'ן, דברים שאני אוהב לשמוע. שאין בהם מלא סולואים, וכאילו, ואנשים שעומדים על צוקים, שזה יותר אפל ורעש וזה, אני חושב שהם גיבורי גיטרה לא פחות. אז אתה מנגן גיטרה בעצם כל חייך, או חלק מאוד מאוד משמעותי מחייך. זה, זה התחיל בזה שבתור ילד ירושלמי, לחצו עליי להתחיל ללמוד לנגן. אז בבית היה פסנתר, פסנתר אף פעם לא עניין אותי. כן. Uh, תמיד העדפתי ללכת לפוצץ דברים בחוץ. ואז, uh, ואז איזה חבר שלי התחיל לנגן גיטרה קלאסית. וגם כדי אצל איזה מורה, איזה מורה יקק כזה, מ... לא יודע מה, שמדבר עם מבצע גרמני, היה מורה בגימנסיה רחביה. בשנות החמישים, שישים ואז אני הגעתי אליו והוא נתן לי, נתן לי את הגיטרה ביד ואמר לי לפרוט מי, מי, מי, מי וכאלה ואימא שלי אני חושב באה איתי והוא אמר לה תשמעי, אני לא יודע אם הבן שלך בנוי לזה יכול להיות שהוא עוד חודש יפרוש, אני לא חושב ש... שזה בטוח שהוא בכלל ימשיך לנגן. ו... זהו, אני למדתי לנגל. אצל המורה הזה שקוראים לו מושי בירון. Okay. מושי בירון קראו לו, והוא גר בדירה כזאת מלאה בכלי נגינה ותקליטים קלאסיים. באינסטרומנטים. וזה... Okay. כן. Okay. Uh, למדתי אצלו איזה שלוש, ארבע שנים. ואז, ואז התחלתי להיכנס לחשמלית, והלכתי ללמוד לנגן אצל אייל טובנהאוז, שהוא הגיטריסט של להקת דובדבן. Mm -hmm. להקה אה, נפלאה. אני חושב אחת הלהקות הנפלאות שהיו פה בארץ. ארנון פלטי היה פה לפני <אח> כמה שעות. כן. כן. גם בלהקה הזאת כמה מעמודי מה, התווך שלה הלכו לעולמם. Uh, וזהו, ומאז בעצם אני ברוק. ואמרתי קצת ג'אז, אני יודע. בוא, בוא אני אשאל אותך שאלה של פסיכולוגיה בגרוש. כן. Okay. Uh, העובדה שההורים שלך, אביך המנוח, עמך, פסיכולוגים, אינטלקטואלים, אקדמאים, אמרה, אוקיי, אני הולך לעשות כאן מרד נעורים, גם אולי אפילו לא באופן מודע, אני הולך להיות גיטר uh, הירו. לך תדע, אין לי מושג. אני נדלקתי על המוזיקה מהרגע, כאילו, אפשר להגיד שכמעט מהרגע הראשון שהתחלתי ללמוד אצל העץ על המורה הזה, שלא ניבא לי גדולות. והתאכזב לטובה. ואני הפכתי לאחד התלמידים המעריכים שלו, כאילו, שהחזיקו אצלו מעמד הרבה זמן. ומאוד נהניתי לנגן, גם הייתי, אני חושב ההופעה הראשונה שלי, ההופעה הראשונה שלי זה היה שניגנתי את שיר הרעות בטקס יום הזיכרות של שבט מודיעין בירושלים, שבט צופים, כאילו זה היה ההופעה הראשונה שלי. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע שיר שבחרת מתוך האלבום המשולש של ווטסטוק. עכשיו אני אומר... הבחירה הטבעית הייתה, יש פה ג'ימי הנדריקס, אומנם בקטע אחד, אבל ג'ימי הנדריקס, אבל רצית את סליי אנד סטון, אז ש... סיבה? כן. קודם כל, אני, אני מאוד אוהב, מאוד אוהב פאנק, מאוד אוהב אה, גרוב למוזיקה של אפרו-אמריקאים. אני הגעתי לניו יורק בשביל לנגן מוזיקה כזאתי, ו... ואני חושב שזה בעצם הבסיס של הכל, בתחת לכל רוק רול טוב יש את ה... את הגרוב השחור. את הגרוב הזה, את הבקביט הזה. אז הנה, מציגים אותם, עוד מעט הם יעלו, מיסטס סטון והלהקה שלו. כן, לוקח להם זמן עד שהם עולים. נכון? כן, קווה הכל, זהו. ככה הם בזבזו את, את הזמן זמן התקליט. כן. אבל הנה כן. זה. הנה מגיע. פיסטר סטון לנו, אבל אנחנו נלך מקלאסיקה אמריקאית לקלאסיקה של רוק אנרכיסטי ישראלי. אנרכיסטי היום זה לא כזאת מילה... אסור, כן, אסור להשתמש בה. כן. עשו שם, עשו שיינינג לאנרכיסטי. אז איך אתה מגיע לקילר הלוהטת? אני מגיע לקילר עם... כשאני ניגנתי בהרכב, של שני זמרים חיפאים שקוראים לו 951 וזה ההרכב בעצם איך זה קרה, אני הלכתי יום אחד לאוזן ואז ראיתי, היו שם שני חבר'ה, אפרת וטירן שהם הזמרים של הלהקה שכותבים את החומר ועמד לידם שלמה מזרחי והם דיברו עם שלמה מזרחי ו... ואז שלמה אומר להם הנה פה זה, זה אחלה גיטריסט, אני מכיר אותו, אתם צריכים גיטריסט, אולי, אולי זה מה שאתם מחפשים. ואז יצא שהתחלתי לנגן עם על ההרכב הזה 951, הרכב מאוד מגניב, okay. אלטרנטיבי מאוד. ו, והיה שם בהרכב בחור בסיסט, קוראים לו עופר סטרול, שהוא גם... שהוא גם היה מפיק והוא גם הקליט uh, את כל זה. והוא שמע אותי והוא אמר, תשמע, אתה בדיוק מי, ש... מי שאנחנו מחפשים לקילר. לקילר. ואז הפכתי להיות גיטריסט של קילר. וקילר הוציאו אלבום קאמבק שנקרא אלבום קאמבק, שם קליט. אז מה אנחנו נשמע מתוך זה את uh, לא מבינה. כן, זה אחלה שיר. אמרת קצר וקולע. כן. אז הנה, יובל ליבליך עם קילר הלוהטת. קילר הלוהטת לא מבינה אותי ומלהקה שבה אתה הצטרפת אליה להרכב שאתה... שהוא שלך בעצם. הוא זה הרכב שהיה לי בניו יורק. זה שגרתי בניו יורק. מתי? אני גרתי בניו יורק בין 96 ל-2006. אוקיי. Okay. אתה ניגנת שם הרבה או ש... ניגנתי שם המון. המון. המון, כל מיני סוגים של מוזיקה, אה, כל מיני סוגים של מקומות, אולפנים. ונגינה אה, זה היה העיסוק העיקרי שלך או שאתה באת לעבוד, ללמוד? אני, אני באתי לנגן, אבל אני גם עבדתי, הייתי דוג ווקר. הייתי, עבדתי במובינג, עבדתי במסעדות, אפילו uh, עבדתי בהבטחה של uh, משהו מאוד מפוקפק, uh, אבל uh, <laughs> מיד הבנתי שאני לא, לא מוכן להישאר יותר מיום, בי, כי אני לא יודע איפה אני אגמור אם אני ממשיך את זה. טוב שנקטת בצעד <סיע> הזה, כן. כי עכשיו uh, יש לנו אותך כאן. כן. בדיוק. Uh, וזה נקרא So far away. כן. Uh, אז בואו נשמע את פלסטיק, פנטסטיק. אנחנו מזמינים אותך לנגן. יוני. לחצת פליי? Uh, כן. לחצתי פליי, והפליי לא עוזר. רגע. עכשיו, עכשיו, אה, אה, אה. איזה דיליי, איזה דיליי מדהים. כסה! כן. ועכשיו me so אתה מסביר לנו למה דווקא השיר כי יש בו מה שאני חושב שהסול הכי מוצלח כשאי פעם הצלחתי להקליט הרבה ב... פעמים אי אפשר להקליט דברים אה, אה, אה, לא מוקלטים אז אתם מ... מוזמנים להאזין ולשפוט זה כבר מגיע תזכיר ששמו של הזמר בשיר הזה הוא ליינל כהן. והוא אה, איש פסקולים אה, מצליח ו... ומשופשף בלוס אנג'לס כיום. יצא לו משהו מזה שהוא ניגן איתך. <laughs> <laughs> יצא לי משהו משניגנתי איתו. <laughs> אני תמיד אומר שיוצא לי מהאנשים. אה... עכשיו, אה, אנחנו רוצים לחזור לעוד אה, חלק מהביוגרפיה שלך. קודם כל, איזה שיר זה, איזה מספר? אתם רואים, אנחנו מדלגים פה בין תקליטים לקומפקטים, שזה לא מה שאנחנו נוהגים לעשות בדרך כלל, אבל מה לעשות? יש דברים שלא יצאו בוינילים. זאת בעיה, מקווה שהם עוד כן, כן, זה מה שיובל אמר כאן, שהוא, שדווקא האלבום הזה, שהוא של תערובת אסקוט, נראה אידיאלי לוויניל. אז בואו נספר קצת על... תערובת אסקוט והחלק שלך בלהקה. כל ראיתם את הילדה שלי. ראיתם את הילדה שלי. זה מספר שבע. מספר שבע. אז בוא תספר על תערובת אסקוט והחלק שלך בלהקה. החלק שלי בלהקה, זה התחיל מזה שאני הייתי יושב במקום תל אביבי מאוד מוכר שקראו לו מגבר. ובעצם הייתי פועל במה, עבדתי בתור בקליינר, סאונד ומוניטור ודברים כאלה. מידבר זה מאוד 90'י, לא? זה היה, כן, זה היה סוף 80', תחילת ה-90'. וחמי רודנר היה אחד העובדים בבר. ו... ואז יום אחד הוא רואה אותי נכנס עם גיטרה, אני לא זוכר מה, מה הביא אותי עם גיטרה. והוא, והוא אמר לי, תשמע, אני וירמי קפלן מנגנים שירים, בעיקר שירים של ירמי, אם בא לך לבוא להצטרף אלינו, אז, אז נשמח. אז באת והצטרפת אליהם. אז באתי והצטרפתי אליהם, ניגנתי איתם. וככה גם הגיע אסף, כאילו, הגיע אחד הימים. ואז, ואז הוא אמר לי, כאילו, אתה יודע מה, בוא, בוא תנגן איתנו, יש לנו להקה לעיר מילי ולג'אנגו, כאילו הבסיסט, יש לנו להקה, אנחנו מנגנים, כאילו, היה חדר שקראו לו קופסת הרעש, חדר כזה באלנבי קטן כזה, צר, שאני חושב שכמעט כל, ה, כל הקריירה שלי במוזיקה בשנות ה-80-90 כמעט הייתה שם. שאני... וגם היה חדר של דודי קינשטיין, עכשיו אגב פגשתי את שחר ושרולד. אז תגידי, אנחנו נשמע עכשיו את תערובת אסקוט. ראיתם את הילדה שלי? ובעצם אנחנו נפרדים עכשיו עם תערובת אסקוט. אז יובל ליבליך, היה לנו כיף גדול לארח אותך כאן במעדן ויניל. תבוא עוד פעם. יש עוד מספיק דברים שלא שמענו ואת פרויקט אינזיך, איפה אפשר למצוא? אפשר למצוא את זה באינטרנט, באתר של הוצאת כהן, כן. כי כאילו בוויקס של כהן, כהלמד ב... ויש גם חנויות, חנות רידינג בתל אביב והספר האחרון שנקרא עכברתולין, גם הוא נמצא בחנויות. אז היה לנו נחמד מאוד שהיית כאן איתנו. תודה רבה לאמירה שהפיקה, ליוני בגן, קצין הספקה ראשי, לרובי, הטכנאי שלנו. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ואל תיקחו לריאות את תערובת אסקוט, אבל קחו לאוזניים טוב טוב. ביי.